Але тепер вона розуміла, що не полетить, що оболонка, її випищена в косметичних салонах та дорогих перукарнях оболонка, перетвориться на шматок м'яса із перемеленими кістками. Не більше. Клятий білявий Бовдур муляв їй очі, заважав спокійно жити та працювати. Пет Пет майже постійно перебував у відрядженнях, на презентаціях та показ за одягу. Ввечері Дана лишалася на з телевізором. Вона давно помітила, що потрібне рішення надходить випадково. Так, переглядаючи вкотре найулюбленіший фільм своєї юности «Собака на сіні», вона наштовхнулося на думку, яку подав з екрану секретар Боярський прекрасної Діани Терехової. «Якщо власна гординя заважає насолодитися забороненим коханням, можна зробити це інкогніто». Думка Дані сподобалася. Вона ніби відчула потреби і вагання прекрасних та самотніх жінок світу. Від середньовічних маркіз, закутих у панцирі корсетів та комплексів, нав'язаних етикетом, до своїх клієнток. Вона ніби сама перетворилася на одну з них і вперше відчула, наскільки це може бути принизливим. «Краще принизити його», – вирішила Дана, і їй спало на думку оформити анонімне замовлення на Ореста. «А що?» Невеличкий, незобов'язливий вечір У затишному ресторанчику на околиці міста Невимушена розмова Рахунок, який вона з легкістю оплатить сама Можливо, це зніме й напругу І цю хворобливу зацікавленість Що виникла нізвідки, І має так само непомітно піти зі її спокійного, облаштованого життя Дана обміркувала, як зробити анонімне замовлення І вирішила зробити це через пошту У свій лист – до власної агенції з призначенням місця і часу зустрічі вона на свій страх та ризик вклала 500 доларів. «Якщо лист не дійде, так то мив бути», – вирішила вона. «Лежати тобі, друже, у сміттєвому контейнері, обскубаним і байдужим, із скляними виряченими очима, поруч із купою зітлілого шмаття, у приємній компанії жирних пацюків та бездомних собак, які залюбки повідгризають усі твої сумнівні достоїнства. Ось що перше спало на думку Орестові, коли Марина повідомила про загадкову зустріч у ресторані «Ведмежий кут». Кут і насправді був ведмежий. Ресторанчик розташувався перед в'їздом у місто. Він одразу ж розповів про майбутню пригоду Романові Олексійовичу, та почав готуватися до своєї відповідальної місії. Увесь недовгий час своєї служби в ескорт-сервісі він намагався розібратися в природі збочень. Придивляючися до русоволосої красуні Марини, енергійної на людях, як йому здавалося геть зламаної всередині, та вишуканої леді Дани В'ячеславівни, він дійшов висновку, що патологічний потяг до вбивства може ховатися під сяйливою маскою суцільного зовнішнього задоволення життям. Це закладене генетично, і, можливо, з часом наука дійде такого рівня, куди майбутніх вбивців, злодіїв, гвалтівників розпізнаватимуть ще в зародку, та заздалегідь знищуватимуть цю небезпечну для суспільства популяцію. Йому здавалося, що обидві жінки добре знають про те, що має статися з ним сьогоднішнього вечора Власноруч, зав'язуючи йому метелика, Марина сказала «Краще б ти сюди не приходив» Чорний король Сергій дивився на нього із заздрістю Він також збирався на коротку зустріч Треба було проводити якусь дамочку в аеропорт та вдати перед її друзями Серед яких був її колишній чоловік із новою молодою дружиною палку закоханість. Не інакше, як ця таємнича особа закохалась у тебе, сказав він. Дивись, не втрачай свого. Досить демонструвати, який ти у нас цнотливий, треба діяти, і він потер у повітрі пальцями. Гроші не пахнуть. Ще одна така балачка і ти знову опинишся в своєму дослідному інституті на ставці 140 гривень, досить сердито увірвала його Марина. Мовчу, мовчу, мем і з удаленим страхом замахав руками Сергій. «Хто мовчить, довше живе!» – кинула Марина крізь зуби і вийшла до приймальні. «Що це з нею?» – здивовано знизав плечима чорний король. «Почула свіжину, – подумки відповів йому Орест, і ще раз намацав у кишені маленький газовий балончик, який придбав сьогоднішнім ранком».